Vores program på B6Beat handler om internettet, overvågning og cyberspace. Hej DJ Brede. Det er MS Midsommer. Kan du huske, hvor vildt vi alle synes, det var? for nogle år siden. Det her med, at computeren eller mobilen, den vidste, hvad vi ville, og hvilke produkter, vi var interesseret i. Informationerne, de ligesom sprang fra et device til et andet. Og på en måde, så var det helt magisk. Og i grunden, så var det også meget grænseoverskridende. I dag, så tænker vi ikke så meget over det. Vi er ligesom blevet... Ret ligeglade med, at vores adfærd på nettet Det er totalt trækkede. Eller hvad? Måske har vi bare givet op på at prøve at forstå, hvad der sker. Jeg prøvede at læse den bog, der hedder Overvågningskapitalisme, som handler om, hvordan de her mega tech virksomheder de laver profit af at indsamle al data om hvad vi små mennesker gør, og hvor vi gør det, og med hvem osv. videre. det er virkelig frustrerende at læse, om, hvordan Google, især Google, har overtrådt loven mange gange, og i mange lande, og betalt bøder. Og så har de ventet et par år, og så har de gjort det samme igen, og så har folk givet op, eller de har vendt sig til det. De ser måske frem det her indryk som en eller anden form for service. Det er måske egentlig ret fedt, at deres hus er fotograferet fra alle fire sider. Ligger på nettet, så alle kan kigge på det. Jeg kan godt forstå, hvis folk er trætte eller apatiske eller bare får det bedste ud af det. Jeg har det i grunden på samme måde. Mest af alt, fordi jeg ikke forstår det. Altså, jeg forstår godt målrettet reklamer og den slags, men jeg ved, at der er mere. Men det er svært at lure, hvad det er, det er svært at lure, når man slet ikke ved, hvordan det ser ud. Og det er sådan, jeg har det med digital overvågning. Jeg ved kun meget lidt om, hvordan det ser ud og endnu mindre om, hvor dybt det kan påvirke mig. Det, vi har hørt fra, fra MS Midsommer. Lagt en besked på programprogrammet. Det er også MS Midsommers idé, at aftenens udsendelse handler om internettet. Og det at blive overvåget på internettet. det, vi kan kalde overvågningskapitalisme. Nu lytter vi til den. Det første der skete i programmet, var, at vi hørte startlyden for Windows 95 af ja, softwarefirmaet Microsoft, som satte Brian Eno til at lave deres startlyd. Og så hørte vi lyden af et 56K modem, der ringede op til internettet, som vel nok har været mange danskers første måde at til internettet på. Baggrunden kører kraft så det er et flot stykke mixing. Håbe Kraftræk Og den der, hedder Computerwelt Og i 1981 Og det er faktisk et lytønske Fra lytteren Slæv. Tak for dit ønske, Slæv. God start på programmet Slæv har skrevet til, til, til undertegnet DJ-brevet På Instagram Hvor jeg tit korresponderer med lytterne om Hvad programmet skal handle om Og når vi så får fundet ud af At programmet eksempelvis skal handle om internettet og overvågningskapitalisme. Så spørger jeg lytterne. Kender I nogle sang der handler om internettet? Så får en masse gode øh, en masse forslag, blandt andet. Computerlibe med kraftværk, som vi lige har hørt. Og i baggrunden her hører du faktisk startlyden til Windows 95 strukket ud, så den er 23 gange langsommere end den plejer at være. Og, og det er Brian Inoue der har lavet Windows 95-lyden. Ja, startlyden til Windows. til Windows 95, skal vi lige... Skal vi vide, om han har startet med at lave den sådan her, og så har speedet den op? Hey, lad os lige, inden vi fordyber os for meget i, hvordan... Ja, så lige vi at Den der lyd kan jeg i hvert fald huske, at jeg har hørt en del gange i mit liv. Det er originalen. Startlyden til Windows 95. Og det her, er en, det her er det. Ja, hvis man strækker den ud med musiksoftware og gør den 23 gange langsommere end den vej i forvejen, så gemmer der sig det her eteriske ambient track inde i det. Og det er altså aftens baggrundsmusik i DJ Breds program, som handler om internettet og overvågningskapitalisme. Og vi griber du både kritisk an i forlængelse af midsommers pointer om ja hvad det vil sige at blive sporet og overvåget i alt hvad man gør men vi griber det også praktisk og optimistisk an i den forstand at vi vil rigtig rigtig gerne høre fra dig på vores telefonlinje hvis du har nogle internetvaner som er lidt, som er ligesom, som gør dig glad Hvor du tænker Her er noget, hvor jeg faktisk bruger internettet på en måde, der gør mig lidt klogere Eller lidt gladere Eller jeg møder nogle mennesker, jeg ikke ellers ville have mødt Det kan jo godt være, at du har, øh, Der er faktisk sådan nogle lytter, der er skrevet ind, som jeg vil læse op senere, der Har nogle fede oplevelser på Facebook men hvis du kender en eller anden hjemmeside der er ikke rigtig øh, der ligger lidt for alfarvej, som du tit tjekker ind i og som udgør måske et fællesskab eller en vidensressource så er der også så har jeg faktisk lavet en øh, linksamling til i dag. Inde på djbrevet.dk har jeg lavet noget der hedder lytternes links fra supermarkedet til loppemarkedet. Og det bygger på den betragtning at øh, internettet i dag er blevet mere og mere som et supermarked. Måske en kæmpestor bil kan one stop eller sådan noget. Hvor det er meningen, at man skal gå i en eller anden bestemt retning. Og det er rimelig forudsigeligt, hvad der sker, hvornår osv. Og, og det jeg kan huske, da jeg var på internettet første gang omkring år 2000. Der var internettet fuldstændig som et loppemarked. Måske et loppemarked, hvor alle hvor mange af stadepladsholderne havde svært ved at få deres klapbord op og stå, og hvor tingene sådan lå, nogle ting tingene var, var nede på tæppe, og andre ting var op på et bord, der var væltet. Og sådan noget. Der var ikke rigtig nogen indholdsfortegnelser, og alle eksperimenterede. Og det ideal om internettet, det, det tror jeg måske, er så mange andre, der lytter til programmet i dag, der er født midt i 80'erne, der har smagt lidt på det tidlige internets -kaos godt kan savne det. Så derfor øh, har jeg lavet en øh, linksamling, som alle er velkomne til at bidrage til. Og det ligger inde på djabrede.dk Hvis du trykker på vejledning, så kan du se, der er et punkt, der hedder lytternes links fra supermarkedet til loppemarkedet. Måske kunne det blive sådan en startside, hvor man kunne klikke sig rundt og finde et eller andet fedt. Der er for eksempel en øh, lytter, der hedder Mark Helt, der lige inden programmet startede, sendte et rigtigt Godt bud på et link Mark Held skriver Hej brevet Mixi Og glædelig 1. december Jeg kom lige i tanker Om en rar hjemmeside Her på falderæbet Det er en hjemmeside som hedder napflix.com Det er lidt samme koncept Som Netflix Hvor man scroller rundt i øst og vest Og finder noget man gerne vil se Men her på denne Internetside handler det om at finde ting. Mig. finde ting at falde til ro og i søvn til. Man kan se verdensmesterskaberne i Domino. Gedehyrte, kompuranser eller en dudum kødrolle der bliver grillet på livecam. Jeg synes det er en rigtig dejlig hjemmeside og så den gratis. Jeg håber nogen derude kan bruge den til at falde ned til i disse stressede tider kærlig hilsen, Mark Helt. Så det kunne måske være, jeg håber, det vil være en til inspiration for dig, der lytter til Dida Breds program i aften. At vi kan få nogle af de her, egentlig ret øh, nødvendige, ret gode hjemmesider, som man ikke lige falder over. At vi kan få dem på banen, og sætte dem ind i lytternes linksamling, inde på didabred.dk. Men jeg står her ikke alene og knæver. Jeg har min øh, medvært og tekniker med, som hedder Mixi. Velkommen til dig, Mixi. Tak skal du have. Jeg har også født midt i 80'erne. Jeg kan godt huske dengang, jeg var på nettet for første gang. Mm. Jeg var det så lidt tidligere end dig, for vi, vi fik computer og internet lidt tidligt. Jeg kan huske, det var i 94, jeg var på nettet første gang. Okay. Og det var virkelig sådan web 1.0 eller sådan ret tidligt internet. Jeg kan huske, der var en gang, hvor... Øh, jeg havde besøg af Stefan fra min klasse, og så kom vi ind i vores øh, stue, hvor computeren stod, og så sad min storebror ved den, og var bare i gang med at søge på, jeg tror det var Alta Vista, dengang søgemaskinen hed, før Google og alt det der. Og så, øh, og han havde hørt, at jeg havde fået internet, men det var ligesom ikke rigtig blevet sådan en ting endnu, eller sådan. Få internet, det lyder ja. som, for corona. Ja, vi har fået internet. <laughs> Noget du fejler, jeg tror, jeg havde nævnt dem, men der var ikke så mange, der fattede, hvad det var. Men så, så gik vi ligesom forbi, og så sagde Stefan bare sådan, hov, jeg skal lige se, hvordan internettet ser ud. Og så gik han hen og kiggede sådan min storebror over skulderen sådan, nå, det er sådan. Og så gik han bare sådan ned på mit værelse. <laughs> sådan, han skulle bare lige se, og det eneste, han har set, er sådan en side med søgeresultater. Og mm. dengang var alle links blå på internettet. Det var ligesom sådan standardfarven for links. Mm. Så han har bare set sådan en hvid hjemmeside med en masse blå links på. Mm. Og så var sådan, nå, okay, det er internettet. Jamen, nu har jeg forstået det det havde han måske også. Ja, noget, der er lidt en fatalt, konceptuel fejl ved det her emne, Mixi, som går op for mig. Ja. Som er, at øh, hvis vi skulle prøve at give et mange af, hvor, hvordan internettet var forskelligt i 94. for dit vedkommende, og da jeg steg på ja, omkring år 2000, der, så kunne vi tale i halvanden time, uden at høre noget musik overhovedet. Åh oh, ja. Og måske behøver, altså, jeg, jeg påskynder din historie meget, men jeg håber også, at vi kan ramme nogen, der måske øh, ikke, ikke gider at høre sådan nogle yngre boomer stå og snakke om, hvor fedt nettet var engang, og hvor ufedt det er nu. Øh. så det internet. Det var den gang der var modem. Ja. Men hvis der sidder nogen derude, der har en klar erindring om, der så jeg nettet første gang. Så er det altså i aften, venner, og så du kommer med den øjenvidende beretning om første gang, du så og eller var på internettet. Og det gælder også, hvis det var i 2018. Ja, ja selvfølgelig gør det det. Telefonnummeret til DJ øh, Breds cyberprogram er øh, 42 66 89. Uh, Mixi, at faktisk det næste sang, vi skal høre Er en, du har bragt på banen Med mm, en slags uh, en, en musiker, der udnytter internettet På sådan en øh, Søgemaskineoptimeringsagtig måde oh, Og ja. hvis man lige skulle Søgemaskineoptimeringer ja, Hvis du nogensinde slår nogle lidt Hverdagsagtige emner op på nettet Om hvordan man laver borst Eller hvordan man... Um jeg ved jeg, installere en ny ringtone på din iPhone 7 eller et eller andet, så lander man typisk på nogle søgeresultater, der ligger på første side af søgemaskinen, og de er søgemaskinen optimerede, og det er grunden til, at de ligger på første side, men det, det, det er nogle meget floffige artikler med meget med mange gentagelser og typisk noget ret irriterende tekst og årsagen, altså, og jeg ved ikke om du kan genkende, men jeg har i hvert fald fået den vane, at jeg ved, når jeg skal læse svaret på et eller andet, jeg har slået op om, hvorfor er jeg er ondt i ryggen, eller hvordan jeg får en ny ringtone på min iPhone 7, så, så trykker jeg på det øverste resultat, og så spoler jeg bare 75% ned på siden, fordi de første 5 74%, det er bare sådan noget, hey, we all know, iPhone is practical uh, smartphone beviset kommer der bare sådan sludder for en sladder <laughs> uden nogen og det er søgemaskineoptimering, så det gælder om at placere sin, sit indhold på nettet, så, folk, så det kommer højt op i resultaterne. Og det der er der en musiker, der har specialiseret sig indenfor Mexi Ja. Det, han går under mange navne, men hans borgerlige navn er Matt Farley. Øh, han bor over i Massachusetts i USA. Og han, øh, han har ligesom... Altså fordi, man får jo som musiker relativt få... Det, der hedder royalties, for når, når ens musik bliver spillet på for eksempel Spotify. Man får ikke så mange penge for det. Man får 5 øre per afspilning eller sådan noget af den stil, ikke? Men han har så ligesom tænkt sådan, okay, men hvis jeg skal tjene penge på at lave musik, så skal jeg jo bare lave en hel masse musik. Så hvis Så bare, Altså bare sådan gået kvantitativt til værks, fordi så kunne han gange de der 5 øre med rigtig meget. Så det, han har gjort, det er, at han har skrevet sådan noget... Han har lagt over 20.000 sange på Spotify inden for de sidste... 10 år eller sådan noget. Øhm, og så kaldt dem forskellige ting, som han tror, folk søger på. Øhm, og kaldt, og så alle mulige forskellige bandnavne, bruger han øh, for at sprede ligesom, ud. Så der er mere sandsynlighed for, at det bliver fundet. Så han finder bare alle mulige bandnavne, som har nogle ord i sig, som er sådan noget, som folk kunne finde på at søge på for sjov. Eller sådan. Og så har han for eksempel også lavet fødselsdagsangen til alle navne, han har kunnet komme i tanke om. Så alle, der søger på deres eget navn, de kan finde en sang skrevet til dem. Det er den det samme sang, han har bare byttet navnet ud, men han har så indspillet den vildt mange gange. Ikke? Det er det musikalske svar på de der tomme stokke med navn, man kan købe nede i Silvan. <laughs> Som også er nogle rigtig dårlige tomme stokke, ja. hvor du kan få den med dit navn på. Men han, har faktisk, han tjener ret mange penge på at have så mange sange liggende på Spotify. Vi går jo prøve at høre en af dem, så kan man få en fornemmelse af sådan hvad hva, hva der ligger til grund for hans sangskrivning, og hvad han er motiveret af for at lægge musik på nettet. Her kommer Matt Farley under navnet Paparazzi and the Photox, med Charles Darwin, Good Scientist Guy. Oh, Charles Darwin, what a good scientist. Evolution in the Galapagos. Riding on the Beagle Looking at the animals Looking at the fossils Coming up with theories Charles Darwin, what a smart person Had a big theory About the evolution He started thinking Looking at stuff He started thinking Maybe we came from the apes I don't know, it's just a theory But I was thinking That it might be true And of the people saying Charles Darwin what are you talking about we're not apes how could you say that about human beings you're a bad person la la la la la but then all the people started thinking about Darwin people started thinking maybe Darwin is correct Darwin was like you bet I am correct I am a genius la la la la Charles Darwin riding on the Beagle, looking at the animals, thinking all about them, coming up with theories about evolution, natural selection. La la la la la. la. En af de over 20.000 sange, som Matt Farley har lagt op på nettet. Søgemaskinen optimeret musik. Lad os lige høre, hvad danstoppen kan hjælpe med. Her kommer Tony Aarbo, du kender måske som uh, sangskriveren bag Jimmy og René's store hit. Stæk flest på persillesauce. Jeg kommer jeg en, en historie om at få computer fra pladen 10 kilo for tung. Tony Obo. på den glade tid, verden den var så ja, før jeg fik computer, var jeg glad. Nu slås jeg hele dagen lang Med virus, spam og verdensgang Og føler mig til tid og træmpe flad Bill Gates, ja, ham har fanden skabt Og mit humør er ødelagt Er ramt der rammer helt ved siden af Min skærm har kulder som mig selv Hvis starter, er det held Hvis Windows kommer fejl og siger goddag det koster blod, det koster sved, og tusindvis af tårer triller ned. Jeg går amok, når jeg får nok, når virus og problemer varer ved. En aften tur på internet, mit hjerte giver et kæmpe spjat. Kan nærmest ved ulykke hvor det galt. De to toner fejl, jeg føler mig en smule slem. Mit filter er kaputt, bliver næsten kvalet. Jeg købte mig en ny model med penti, om det siger sig selv. Min nabos er tillykke, gamle ja. Men før jeg fik den pakke ud, så kom det allers sidste skud, og nu den allerede gammel Det koster blod, det koster sved, og tusindvis af tog og triller ned. Jeg går af mok, når jeg får nok, når vi jo så problemer var ved. Det koster blod, det koster sved, og tusindvis af tårer til og ned. Jeg går af når jeg får nok, når vi jo så problemer bare ved. Ja, vi har så altså fået en rettelse på sms på programmer 42, 66, 80, 29, og det er en lytter, der kalder sig elektrikeren, der skriver Den korte lyd, I spiller, er altså slutlyden for Windows XP. Det er jo rent nok. Jeg har begået en fejl. Jeg har begået en fejl. Det, det er den lyd, det siger, når man lukker den der. Ja, netop. Så lad os lige... Tage. Og, det var, og det var heller ikke Windows 95. Det var Windows XP. Du oh. Nu falder korthuset fra hinanden, kan mærke det? Her kommer startlyden for Windows XP. Jam så er det måske... Det var den, vi spillede, var det ikke? Hva'? jeg kan ikke kende forskel på noget af det <laughs> Okay, Okay, vi kommer til at spille Windows XP startlyden. Som elektrikeren hævder er slutlyden for Windows XP. Vi, jeg tror, vi skal finde startlyden for Windows 95, for at få styr på det her. Ja. Den lød bekendt. Jeg har aldrig haft Windows XP. Hmm. Har du ikke haft Windows XP? Det tror jeg ikke. Hvad har du så haft? 95 og 98. Var der ikke noget, der hed Windows 2000? Og så fik jeg en Mac. Vi gik direkte jeg fra 98 til Vista, eller hvad? Det, det ved jeg ikke rigtigt. Okay. Jeg kan huske, jeg i mange år lavede sådan en... Der var sådan et lidt hack, hvor man kunne lave noget, der hed Windows 98 Lite. Hvor man kunne få det til at køre på sådan nogle meget små computer. Det kan jeg huske, at jeg gjorde. Og så købte jeg en Mac på et tidspunkt, så måske har jeg bare sprunget det der over. Noget af det, jeg gerne vil illustrere med dit uh, Matt Farlige nummer, Mixi. en uh, lytter igennem. Nå, spændende. Tag telefonen. Du har ringet til dit Bredes program. Hvem er, det? hvem er det? Hej, det er Svalle. Øh... siger du? Det er, ja. Så du kender jeg godt Svalle, Svalde, kan Ja, Jeg, jeg ringede ind for en uge eller to siden, tror jeg, eller sådan noget. Men det er ikke... Skal ikke... Øh, skal eller sådan noget, hvis du, <laughs> du havde glemt mig. Det var meget kort, tror jeg. Mm. Ja, men øh, jeg ringer. Var, øh, hvad fik dig til at ringe så? Jamen det var fordi, øh, jeg sad og var ikke i gang med at skrive noget en sms. Okay. Helt, enten med at blive lidt halv og så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt ringe. Øh, så... Men det er fordi, jeg både har en boganbefaling ja. øh, omkring internettet. Ja. Og, øh, og så også en sang. Okay, fortæl. Øh, ja, altså hvis vi skal tage en bog. Nu skal jeg ikke selv blære mig med at sige, at jeg er kommet igennem den endnu, fordi den er rimelig tung akademisk øh, læsning. Det der hedder det, Age of Surveillance Capitalism, af Susanna Zuboff. Jamen, det var også den, øhm, vores øh, midsommer ref refererer no. tror jeg. Nå, no, jeg, jeg hørte ikke lige med i starten, men det... Øh, <laughs> no. Men hun gik Jamen, ikke så jeg... meget i dybden med, hvad den handlede om, så vi vil rigtig gerne høre, Nej, at vi vil gerne vi have ikke... kød på. Jeg er desværre ikke kommet super langt i den endnu. Øh, den, ja, som sagt, er rimelig tung. og øh, er let blivet Men øh, det, hun ligger tilbage for i hele bogen, så vidt som jeg kan læse, er beskrivelsen af ord, ordet... Surveillance, capitalism, og hvad det ligesom indbærer i former af ikke bare, hvad de tjener penge på... ...men hvorfor der bliver tjent penge på det, og hvorfor man måske burde være lidt mere nervøs, end de fleste går er. Mm. Øh, med salg af data, og hvordan det egentlig kan komme til at påvirke os langt hen senere i livet. For eksempel kan man jo se øh, et argument, jeg husker øh, fra bogen, er... Øh, men hvordan man ser, i, selvom det selvfølgelig er godt, når det kommer til sådan nogle mordere og sådan noget, men hvordan der ikke går meget længere, en, altså en time eller to, før at folk kommer frem til at finde ud af identiteten på en vis person. Nu tænker jeg for eksempel, på, altså for at tage et eksempel på Danmark, så er det med frem for Fields, og der var flere, der kom frem til det, altså og offentliggjorde, der smed det ud på internettet, inden de egentlig, havde fået det bekræftet af politiet og det har jo... Nå, nu tænker du på mange. den skudepisode, der var i, ja, i stort magasinet Fields i efteråret, ja. ikke? Jo, og der kom jo sindssygt mange ud om, at om det var... der var der nogen, der sagde, at det var ham er en eller anden racist, og nogen, der fandt den anden, der var syg og sådan noget. Altså, kom der blev der spredt i hvert fald... i ja, de cirkler, jeg er med i, blev der spredt sindssygt mange rygter sindssygt ordet, som jo så har negativt påvirket... Nogle visse personer, som der er blevet lagt nødler af og Fordi folk tror, det var dem Og så og det, bliver ligesom... det sådan en slags digital selvtægt Ja, præcis Det kan meget hurtigt ende ud i en vis heksejagt Selvom det, altså, det også kan hjælpe politiet med at finde mm. En hel masse personer Så kan det ligesom også ende ud i sådan en stor heksejagt Mod mange øh, øh, personerne, der ligesom bliver anklaget på internettet Ja, hvad er det for nogle cirkler, du er med i, Sval? Det er ikke... <laughs> Det måske lidt mere nu mener jeg bare... Jeg synes, det lød spil. Men nu Det er bare folk, man taler med i hverdagen, nede mm. på... Altså, om det så er det på internettet, eller nede på og eller... Ja. Nu trækker du lidt de, i land. Det de, er okay, Sven Det er værd... Det er de, værd de af <laughs> de, de sociale cirkler, ja. Hey Svalle, hvis du skulle øhm, give et, øh, et link til vores nye øh, linksamling. Lytternes linksamling. Ja, har du en, en eller anden hjemmeside, som du tænker sådan... Den her hjemmeside gør sgu noget fedt for mig. Jeg vil ønske flere kendte den, ja, og den er svær at finde Jeg har, jeg har en, jeg sender Jeg ved ikke, hvor svært det er at finde, men det er en, der hedder a2b2.org. a2b2.org. Hvad kan man derinde? Det er en, ja, en bløddelningsside, hvor man kan ja, sende billeder op, og så komme med en lille kort tekst. Men det er, altså, det er selvfølgelig et regler, så det ikke ender ud sådan, altså, med... Ja, alt muligt voldsomt og sådan noget. Mm. Men øh, så er det bare, at ja, så er der forum og de har vist også en discord server, men det har jeg ikke selv program, så det ved jeg ikke lige noget om. De, de har følt, at især deres forumdelen virker som en meget sådan, ældre version, rigtig af internettet, synes jeg. Hvordan jeg brugte den, da jeg originalt vokset op i starten af ulderne, med at gå ind på et, altså et forum og diskutere en vis serie eller øh, en vis ting, uden at man nødvendigvis går ind på vettet for at gøre det, mm. øhm. Ja, jeg synes selv, der er meget fed. A2B2.org Ja tak. Så er det okay at jeg lægger den op på øh, linksamlingen er, under dit øh, lytternavn her? Det er, er, det, er helt fint. Og Man kan finde linksamlingen inde på Og hvis man så trykker vejledning og så trykker på lytternes links. Så er der en linksamling undervejs, hvor indtil videre... Øh, DJ Stakkelsberg har bidraget med et link øh, undertegnet. DJ Brevet. Jeg har en masse links til steder, jeg plejer at læse på nettet. Og så har Mark helt derinde nu med Netflix. Du kan øh, dig frem til noget øh, øh, skærmunderholdning, som det er godt at sove til. Øh, Sval, øh, kan du huske første gang, du var på nettet? Det er øh, det, det Nu er jeg lidt yngre end jeg. Jeg har så hørt på, <laughs> hvornår I først troede hvor jeg tror, hvor... hvor... hvor... hvor... hvor... hvor... det har været tilbage i 2005 eller 6, okay. Jeg har efter nogle, øh... nogle øh... Altså måder, jeg kunne øh, modte Counter-Strike på, eller hacke det på. Fordi min storebror hjalp ud mig med at installere det og sådan noget, men jeg ville jo gerne lige vinde lidt flere kampe. Counter-Strike er sådan et skydespil, ikke? Ja tak. Man render rundt og skyder ja. nogen i hovedet, og så vinder man. Ja. Ja. Altså, det, det, det er jeg egentlig allermest spillet. Det er sådan nogle surfbaner, hvor man ja, nærmest surfer på sådan nogle lange trækanter, der er omkring. Og så kan man så skyde folk, imens man surfer rundt. Okay, fedt. Det, det, er, det er meget fedt. Det mm. øhm, ligger ikke ned og bakke, men altså... Ja. En Engang var det meget fedt, synes jeg. Der er mange digitale tilbud i dag. Klart, borgergrupperne ja. bliver splindret. Ja, præcis. Øh, ja. Okay, alle. Du har givet uh. os meget med dit opkald, synes jeg. Ja. Du har også fået mig til at ringe, og du har givet et fedt link, og er du skulle. Jamen jeg tror, jeg har stændt lidt på tør for ting at tale om, det. Fordi... Det var fedt. Du er super fedt, du ringede ind, og hvis du har, yeah. hvis, du, hvis du kommer i tanke om flere links, du har lyst til at dele, så bare send mig en e-mail på dj.bredesnabelag.dr.dk. Selvfølgelig. God aften. Tak lige med. Okay, vi er altså kommet til et ret seriøst lytterindlæg nu fra DJ Stakkelsberg. Som har øh, En beskrivelse af den Ret fed måde at bruge nettet på Vil jeg sige. DJ Steiklsberg skriver Det bedste ved internettet var i lang tid Ishkurs Guide to Electronic Music Det var præcis hvad det lyder som Ishkur er en flabet DJ Hjemmesiden havde en håndfuld hovedgenre Man kunne vælge imellem Så som breakbeat, house, trance og så videre. Hver genre førte en til et kort fyldt med subgenre. Altså, jeg har været inde og kigge på, på hvad det er, øh, DJ Stakkelsberg beskriver. Det er ligesom sådan et stamtræ over elektroniske musikgenre. Okay, men e-mailen fortsætter. Hver genre førte en til et kort fyldt med subgenre, som var forbundet til hinanden med, som et stamtræ der forgrenede sig ud fra et punkt til venstre på skærmen. Baggrunden var et mønster, som ringede i vandet, startende i dette punkt, og hver ring repræsenterede et år. ti. Det er svært at forklare, men det var så smukt og intuitivt, og hver subgenre havde en håndfuld samples på nogle sekunders varighed, som var loopet ret lækker, samt en meget subjektiv beskrivelse af genren. For eksempel stod der ved genren Rio Crunk. Noget om nogle guder, som fik folk til at gå mok på floor og stikke hinandens øjne ud med stilethæle. <laughs> ved tidlig hiphop stod der bare, at det var Blondie, der havde opfundet hip-hop. Det var en forfed side, udrupstegn. Jeg har opdaget utrolig meget i anførselstegn ny musik ved hjælp af den. Og det var også bare hyggeligt at hænge ud på og høre nogle loops. En nat havde jeg et mareridt, hvor Ishkurs Guide var lavet om til en webshop, hvor man kunne købe dykkerudstyr, fordi verden var blevet oversvømmet. Og ak, et par år senere gik det faktisk så galt, at den blev opdateret til en ny og flad, uigenkendelig version af sig selv. Som jeg kun kræssede lidt i overfladen, før jeg gik i gang med en længere soveproces. Der findes en lang YouTube-video, hvor en champ klikker sig igennem hele den originale side. Men det er for hastet og slavisk, og han snakker imens. Jeg kan ikke. Jeg tror, Iskurs Guide tilhører en af de mange vedunderlige internet-fænomener, der kørte på Adobe Flash, som en dag blev for usikkert og derfor bare forsvundet. Og så skriver DJ Stakkelsberg, noget flashgames Flash Games på Newsgrounds, anyone? Små bitte indiespil med vold og dårlig humor i skrigende farver. Det er din vens storebror, der har lavet spillet, og det er drøjen sjovt. De er væk nu. Robot Unicorn Attack var et af de få flashspil, der blev genoplevet takket være Adult Swim. Den havde powerballaden Always med Eraser som soundtrack. Og øh, den øh, skal vi lige høre Vil I ikke spille den? Jo, DJ Stakkelsberg selvfølgelig Det må mesten være en hymne til alle forgangne flashspil Jeg tror mange vil huske følelsen At hemmeligt skud dopamin i klasseværelset Når de hører den Rest in peace Flash Græde Kærlig hilsen DJ Stakkelsberg Og til de der ikke er helt øh, Stive i Hvad Flash er så var det sådan et Det var en måde at lave meget dynamisk indhold til internettet på før, før at selve hjemmes HTML og CSS Kunne lave meget dynamisk indhold Så brugte man noget der hed Flash Som var udviklet af Adobe Som også har lavet Photoshop Og det var meget dynamisk Men det var samtidig sådan ligesom en verden i sig selv inde i hjemmesiden Så det var også meget stift at tilgå udefra og hvis der er nogen, der lytter med nu, som er fikse på knapperne og ikke har lige så ondt i armene som jeg, de der brede har, så øhm, er internet-arkæologi-organisationen er i gang med at arkivere store dele af internettets flash hjemmesider. Så hvis der er nogen, der gider at være med på lidt øh, brugerdrevet research, så kunne det være fedt at se, om vi kunne finde inden inde på archive.org den rigtige udgave af Istars e Guide to Electronic Music i Flash format. Jeg tror, at den version, jeg har lagt af det inde i lytternes linksamling, det må være den dårlige version, som øh, DJ Stakkelsberg omtaler. Så hvis du har lyst til at hjælpe, du finder den oprindelige udgave af Istars e Guide to Electronic Music inde på archive.org så send mig en e-mail på djabredesnabelagdr.dk, så prøver vi at givet adgang til det her øh, musikstamtræ, øh, som øh, DJ Stakkelsberg beskriver. Det jeg sgu da godt. Klik lidt rundt i. Det var vildt nice ved nettet dengang, at der var ikke sådan ligesom nogen, der... Folk lavede deres egne systemer, fordi der ikke var nogen platform. Så var det bare sådan, nå, gør i gang med at programmere det her gigantiske musikstamtræ, fordi det... Det synes jeg bare er fedt. Og det er bare sådan, der. Tak for din henvendelse, DJ Stakkelsberg godt huske de der fede slash flash spil her kommer Erasure med sangen Always du lytter til det DJ Breds program på B6 Beats open your eyes I see your eyes are open where no disguise for me come into the Jeg snakker med ham fra Lindevang. Hej, ham fra Lindevang. Hvad fik dig til at ringe ind til aftens udsendelse af DJ Breds program, som handler om overvågningskapitalisme og internet? Det var nok primært det her med sådan, internettets begyndelse, og hvordan internet har ændret sig, der fik mine tanker i gang. Ja. Og det kunne jeg rigtig godt relatere til det skal i starten der. Øhm, og så tænkte jeg lidt sådan, da jeg læse oplægget. Når man også, ja ligesom jer, kan jeg også huske det første internet. Øhm, og sådan oplevelsen af at være på det, og, og så tænkte jeg tilbage her for nylig på, hvad der ligesom var en stærk følelse, ja. og bare sådan revolutionerende, mm -hmm. og det var sådan, at jeg ikke skulle forholde til mig, til mig selv på nede de tider. Altså, hvor anderledes det er nu, hvor du ligesom har så mange profiler og sociale medier til stede. være, altså, og, og hvor befriende det kunne være, altså dengang det der med ligesom netop at være lidt kaos, så det er at forskellen det... på, altså det, du beskriver, det er det, at ikke at være logget ind, og alligevel være rundt omkring på nettet? Ja, præcis. Præcis. Ikke at være logget ind, det er en meget kommentar for. Og så øh, begyndte jeg sådan at tænke tilbage på, mig selv, altså komme meget på nettet, og tænke på en lille anbefaling ja. øh, til linkbasen der. Ja. Altså jeg husker stærkt sådan at komme på mange musikfora online, hvor du okay. bare havde sådan en lille, en lille profilnavn. Og så øh, var det sådan ikke så meget mere end det egentlig. Og hvor fedt det var bare at indgå anonymt i et fællesskab, som for eksempel mødtes som punkrock eller elektronisk musik eller noget af den en Hvad altså, er det for er nogle forumer, du har været på? Altså jeg vil helt klart fremhæve danske svingninger, som jeg stadig aktivt. Det synes jeg ja. er. Ja. Det har brugt jeg mange timer i gamle dage i hvert fald. Svingninger. Jeg kender altså jeg så? det hedder svingninger.dk? Okay. Det er skrevet ned. Hvilket navn skal jeg, nu, nu du opstår i vores øh, lytternes link-database? et navn vil du så stå under? Jamen ham fra Lillevang er meget beskrivende. Ham fra Lillevang. Okay. Så lad os håbe, at der er nogen, der får appetit på at gå ind og... og læse... læse nogle posts ind på svingninger. Helt sikkert. Så en anden anbefaling i samme tur vil være... den musiksid, der hedder jeg har også på den nye lavet en ret stød som er sådan et nyt, opdateret, lidt smart Fora-system. Okay. Um, hvor der er sådan lidt nogle lytteløse ting, som man får achievements, alt efter hvor meget du skriver. Men Fora'et er virkelig godt og rart, og handler primært om musik og anbefalinger, og sådan lidt off-brand-diskussioner som, hvad hører mit barn, eller hvilken klade savner jeg mest. Mm. Det er ret fedt Fora. Er, det får mig til at tænke på, den der, der er en meget stor hjemmeside med musikmetadata, som jeg bruger rigtig meget, der hedder discogs.com. Yes. Er det ikke .com? Nej, ja, det tror jeg. Og der er faktisk også et forum derinde, og hvis man altså meget af det er altså nogle pladesamlere, der snakker om, sådan, hvordan grader er standen af den her LP, men der er også nogle diskussioner, som er så langt nede i underbukserne på nogle subkulturer, som jeg bare ikke fatter det, hvor jeg har... Der er for eksempel en forumtråd, jeg, jeg har været mange uger om at komme igennem, som bare handler, sådan handler om, hvilken plade lyder mest som om, at den er lavet af nogle aliens fra det ydre rum. Og så bare sidde og tjekke alle de der anbefalinger ud, og noget af det er bare sådan noget vildt, whack new metal, og sådan noget, som det jo er. Men, men det er samtidig en følelse af, at man virkelig er på sådan internettets strand, og der er enormt mange sandkorn, men der er også nogle andre på stranden, og man kan sidde ligesom sådan og sige alt det der snak mellem sine egne hænder, uden at der mm. er en algoritme, der gør det for en. Og ja. der er mange fuser, men altså fordi min personlige smag reagerer på nogle få ting i det der, men det er meget federe at gå rundt på stranden med sin detaljdetektor og kede sig 80% af tiden, og så have sådan en lille smule magiske oplevelser, end det er at hele tiden at blive ført op på den asfalterede vej af en algoritme, altså. Præcis. Måske lidt det er, det. Er, ja, at det ikke bliver styret, altså. Mere bare at selv finde. Det tror jeg måske, jeg tager lidt nu til dag. Ja, og også fordi at det, der sker for mig, er, at så er, det sådan, så er der nogle ting, hvor jeg ikke rigtig ved, om jeg kan lide det, men hvor jeg er sådan rimelig blæst bagover, samtidig med, at jeg synes, det lyder vildt dårligt, og så hører det lige nogle gange, og så ender det med, at jeg egentlig har ændret mig, og jeg synes, det spændende, altså. Så der er jo ikke mm. nogen, der... Der er ikke nogen, der kender mig, og der er heller ikke nogen, der kender dig, og vi kan ikke udvikle os, hvis vi bliver præsenteret for det samme hele tiden. Så. Præcis. Men hvis du kan anbefale mig, den her plade der lyder som en alien så... det være... <laughs> der er i hvert fald et andet menneske i verden, der synes, den lyder som, en øh, som om den er lavet af aliens, og det, det er ja. godt nok til, at jeg gider at bruge i hvert fald 3-4 minutter på at tjekke, om jeg synes, det er rigtigt. Altså. Ja, så kan det være ligegyldigt, hvor du bor. Det behøver jeg ikke at vide. Det er noget internettet også har skabt. Det er folk, der har lyst til at have en samtale om plader, der lyder som om de lavede alene, De kan finde hinanden på global plan, hvis de bare har adgang til internettet Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og også nogle uh, en masse racister, der kan finde hinanden, og en masse folk, der bor i uh, uh, Tibier der kan finde hinanden. Eller ja, det, det muliggør noget koordinering, og det har taget det har givet verdensorden en form for buksevand, vil jeg sige. Fuldstændig. Ham fra Lindevang. Øh, jeg har skrevet det op for to links til lytternes linksamling her. Svingning ja, tak. og testpressing. Så jeg håber at det jeg, det har inspireret super. andre til at, at komme ud af busken. Deltag. Det er godt. Tak fordi du ringede. ind. Tak for programmet. God aften. Tak fordi mod. Hej. Hej. Ja, nu kunne det jo egentlig være godt at høre noget musik, når vi lige har fået snakket så meget. Um. Er der nogen grund til ikke at høre noget musik? Jeg vil bare at det næste nummer er planlagt, der er faktisk også til en tilknyttet en lang e-mail fra en, der hedder Ida, som ved mm. masse om den øh, musiker, der hedder Holly Herndon, ja. som er nogle, et lidt mere moderne eksempel på teknologi-intensivt musik. Helt sikkert. Men for lige at hvile stemme lidt, så synes jeg altså bare lige, vi skal lytte til... Tøjbox fra Danmark med da. www.girl Lige brisk op med den her, ind vi får den Spændende nye lyttermail her, de er det bredsprogram Toybox er en dansk gruppe, som udgav den her sang i 2001, fra pladen Toy Ride. Så godt anbefalet lige at tjekke coveret ud til Toy Ride med Toybox på internet. De sidder for nogle magiske motorcykler. Og Toybox har et logo, som de så meget, 100 procent, har nakket fra uh, wu Clan. <laughs> der, der er ingen skam, altså... Og derfor står vi her, 20 år efter, og lytter til det. Fordi det... Jeg ved ikke, det er skamløst. Det er lidt grineret. Mixi, vi har aldrig nogensinde noget så kort i øh, de øh, 22 internet jeg har planlagt i aften før af det om og langsomme køretøj, som vi... Her på Danmarks Radio, og i radiobranchen generelt, refererer til, som radioavisen er over, som 1 minut og 10 sekunder. Der er også blevet snakket meget i den her time. Lytterne har meget at sige om internettet. Jeg har meget at sige, og du har også meget. Jeg fik også på lidt, ja. Pua. Øh. Jeg kom i øvrigt i tanker om, øh hende, der er Sojana, super som, har skrevet bogen som har skrevet bogen om overvågningskapitalisme. Øh, som Svalde ringede ind og sagde at måske var lidt en, en hård en at komme igennem. Mm. Så kom jeg bare i tanke om, at jeg har set en øh, Netflix-dokumentar, hvor hun er med. Hvor hun også fremlægger sine pointer, måske på en mere spiselig måde. Det ved jeg ikke. Ja. Øh, men jeg kunne ikke huske, hvad den hed. Men nu har jeg så lige øh, på min lomme computer slået op, hvad den hed. Den hedder The Social Dilemma. Så det var bare en form for anbefaling og i anbefaling. The Social Dilemma. The Social Dilemma. Den handler om overvågningskapitalisme. Mm. Algoritmer og sådan noget. Men øh, der, der, der er hun en af dem, der taler mest i den film. Hvis du ikke øh, har Netflix, så prøv at gå ind på den russiske søgemaskine, der hedder yandex.com. Og så er der en lille risiko for, at du kan... Søg på The Social Dilemma Streaming derinde, og så finde det. Det er ikke sikkert, jeg ved det ikke. Men øhm, der er noget lidt... Det er værd prøve. Der er noget lidt sexet over at blive datamindet af nogle andre end den danske stat og USA. Men så prøv lige at blive datamindet af nogle russere i stedet for. Yandex.com. Her kommer Radioavisen. Selvom den danske stat i dag vandt en sag i højeste ret om erstatningen på 232 millioner kroner, så er det slet ikke pengene, der er det vigtigste. Så nyder det fra statens selskab Finansiel Stabilitet, efter at den tidligere direktør i Roskilde Bank, Niels Valentin Hansen, blev dømt til at betale millionerne. Den administrerende direktør i Finansiel Stabilitet, Carsten Biltoff, siger, at det handler om principper mere end om penge. Det har heller aldrig været et spørgsmål om at, krejse penge hjem til statskassen. Det har sådan set et spørgsmål om, igen på bagkant af alt det, som samfundet oplevede under finanskrisen, at se, om der kunne placeres ansvar. Sagen begyndte, da Roskilde Bank krakkede under finanskrisen i 2008. Og spørger man advokaten for den tidligere direktør, så skal staten der heller ikke forvente at få nogle af de 232 millioner kroner tilbage. Advokat Arvid Andersen siger til DR's erhvervskorrespondent Jakob Husing, at hans klient tager dommen til efterretning. Vi har talt sammen, og han tager det faktisk med knusende ro, det må jeg sige. Og med knusende ro, hvad skal det sige? Rørt det ham ikke, at han skal med så mange penge? <laughs> jo, det vil det jo gøre for de fleste, men omvendt så er der jo heller ikke nogen realistisk udsigt til, at han kan betale så mange penge, som man bliver døbe til. Den amerikanske præsident Joe Biden og den franske præsident Emmanuel Macron siger her til aften efter et langt møde i Washington, at USA og Frankrig står sammen i kampen mod Ruslands brutale krig i Ukraine og at de er enige om en, fælles, en række fælles politiske og økonomiske initiativer, som skal styrke det vestlige demokrati på globalt plan. De to ledere fastslår også, at de er enige om fælles fremstød for at øge udbredelsen af ren energi. I Spanien der bliver der ved med at dukke mystiske brevbomber op. Politiet bekræftede i dag, at der nu er fundet et brev til den amerikanske ambassade i Madrid, som er magen til fem tidligere brevbomber, der er blevet fundet i løbet af ugen. Og sagerne efterforskede sig politiet som terror. Politiet ved stadig ikke, hvem der står bag angrebene. Men på et pressemøde i eftermiddag, der kunne Sikkerhedsminister Rafael Padas bekræfte, at myndighederne ser alle tilfælde som en sammenhængende sag. På nuværende tidspunkt kan jeg kun sige, at konvoluter og indhold er ens i alle tilfælde. siger han her. De mystiske angreb har skabt uro i Spanien, men indrigsministeren Fernando Grande Malasca forsikrer, at myndighederne forsøger at få situationen under kontrol. Men vi tager naturligvis de nødvendige forholdsregler for at garantere sikkerheden i alle offentlige bygninger og ambassader og i hele samfundet siger han her. En person er indtil videre blevet såret ved håndteringen af brevbomberne. hjemme i aftenen er klart vejr mod vest, ellers så bliver det mest skyde med enkelte byer, der kan være med slud. Temperaturen er mellem 1 minusgrader og 4 plusgrader. Vinden er svag til jævn fra øst og nordøst. I morgen sol i den vestlige del af landet først på dagen, ellers så bliver det mest skyde. Velkommen til det Breds program. Anden time af de der program, som i aften handler om internettet. overvågningskapitalisme Vi snakker om internettet. Internettet er godt til mange ting, men det kan være smart at finde metadata og musik. Jeg kunne fx ikke finde ud af, hvor Fabio Schultz kommer fra, som har lavet den her sang, der hedder Amor på Internet. Super eras igual que un ángel. Amor por internet que se hizo de esto. Amor por internet en línea estabas, la página que abriste fue el deseo. Y allí surgió la llama, la ciberconexión se hizo diaria. No, tanto ya veo. Entre personas, media la semana, un pito sacédimos conocernos. Amor por internet que se hizo beso. Amor por internet en línea estabas. La página que abriste fue el deseo, y allí surgió la llama. la sider conexión se hizo diaria al fin se terminó tanto chateo tengo la contraseña de tu alma y puedo ser usuario de tus sueños amor por internet we control the transmission amor por internet Ok, was to where to give no Kærlighed til internettet, eller noget frustration, øh, så er telefonnummeret til DJ Brads program på P6 Beats. 42? Stor. Ja. 42, 66, og så 80, og så 29. Og der er sådan en lytter, der har sendt en ret... Øh Jamen en meget vidende mail her, som jeg har fået fra Ida, der skriver om den musiker, der hedder Holly Høndern. Som er en samtidig musiker. Ida skriver, øh, hun skriver... Hun skriver først, at jeg skal snakke om Web3. Web uh, som er nogens idé om det næste internet, som er noget med blockchain og decentralisering af internettet. Men det ved jeg ikke en skid om, Ida, så det kan jeg ikke rigtig snakke om. Uh, så jeg springer videre til midten af Idas mail, hvor hun skriver om Holly Hunter. Ida skriver en side. Og Holly Høndern har skabt sin egen voice model med kunstig intelligens. Giver mulighed for fans og andre at oplåde en lyd, hvorefter uh, Holly Høndons kunstig intelligens, der hedder Spawn, analyserer brugerens uploadede lyd og imiterer den. Det er ret syret og fedt, skriver Ida. I den forbindelse, hvis du vil snakke om Holly, kan du spille nummeret Chorus, hun udforsker computeren, den bærbare, som et objekt, der nogle gange ved mere om en person, end den person måske selv ville kunne artikulere eller være bevidst om. Sangen er en direkte reaktion på den globale overvågningsdebat i 2015 efter NSA-afsløringerne. Altså det var der, hvor Edward Snowden gav endegyldigt bevis for, at alle bare blev overvåget, uanset om de var kriminelle eller ej. Og mener også, at Danmark er samarbejdspartner i det overvågningsfællesskab. Yikes. Kompositionen er struktureret ud fra Høndernes egen browseraktivitet. En slags selvovervågningsteknik, som indsamler data fra en persons internetvaner og transformerer den data til lyd, så man så kan sample ind i en produktion. Noget, som kaldes net konkret. Reference til... Musik konkret, som er sige, musik konkret, er det? Øh, det? Det er noget fransk musik fra 50'erne, der også sampler real lyd. Kan ja. man sige det sådan? Ja, det er vist. det. Er den hurtige... Det, det var også min forståelse. Nogle en lytter der ringer ind, måske for at forklare det, det er det ikke. Det tror jeg ikke. Vi tager lige resten, tager lige af, resten af. Kan du ikke sige til ja, lytterne af at de ikke deres mail? Udover sampling af hendes egen browseraktivitet aktivitet har nummeret også høndernes egen stemme og lyden af hendes fysiske bærbare computer, som er optaget med kontaktmikrofoner. På den måde får computeren sin egen stemme og tydeliggør, hvordan computeren er en forlængelse af mennesket. Det er lidt akademisk og langhåret, men også ret spændende. Skrev vilderligt hele mit special om Holly Høndern. Håber <laughs> du kan bruge det til noget. Glæd mig til at høre med. Gerlig hilsen, Ida. Lad os høre, hvad det hele går ud på. Her kommer sangen, øh, som Ida foreslår med Holly Hunter. Chorus hedder sangen. sms, der står jeg fik en computer af Peter Brikstof som man skulle tro, at jeg var god til det med internettet men det er jeg ikke jeg kan nærmest ikke engang kende forskel på internettet og en computer jeg har en lang akademisk uddannelse bare 30 år men jeg er dårligere end de fleste til at benytte mig af computer og internet hvis jeg skal google noget, så skriver jeg bare det ved at jeg vil finde, for eksempel. Er det normalt, at man er ked af det 3 gange om Jeg kan ligesom slet ikke finde ud af at ramme de rigtige kategorier på internettet. Jeg kan heller aldrig finde de videoer, jeg gerne vil se på YouTube. Derfor bruger jeg ikke rigtig internettet, jeg kan simpelthen ikke rigtig finde ud af det. Den sidste dag, jeg ser elefantvideoer på YouTube, og så ser jeg tænkt på dr .dk. Det er meget skamfuldt for mig at være så dårlig. En anden dag ville jeg bruge et billede på Instagram. Så opdagede jeg flere timer efter, at det var blevet lavet til et opslag på Facebook. Det er jeg slet ikke lyst Derfor er jeg meget utryg ved internettet og computere og smartphones generelt, fordi jeg ved ikke, hvordan man bruger det og jeg ved ikke, hvordan jeg beskytter mig selv. P.S. Det lykkedes mig alene at oprette det der mit ID. I mellemtiden fik jeg så spærret en nem ID, så jeg havde en periode med problemer her, alligevel sådan en person, der snart skal føde, og bare håber, at det er lettere at leve sikkert på nettet om 10 år, fordi jeg tror, det bliver svært for mig at beskytte et barn mod det uoverskuelige internet. En kæreste punkpand, der er heldigvis god til det med internet og sikkert. I lytter opfordring, har vi lige lyttet til kunstneren Holly Hunter med Holly Hønderns sang, chorus. Og så er der to lyttere igennem på telefonlinjerne. Hvem er det, I har ringet til i de program. Det er Internet Explorer. Internet Explorer igennem? Og hvem er den anden der er igennem? En stønder? Er du en stønder? Oh, nej. Dig, der ikke er Internet Explorer, du... du i Hey! Du er i radioen! Hey, det, det, er, det er ikke ungdomsskoleradio det her, det er Danmarks Radio P6 Beat! Prøv lige at tage dig sammen! Hallo! Du har ringet ind til dit her program! Hallå! Er det et modem, der har ringet ind? Ja, vi, vi Måske et Internet Explorer, vi starter med dig, og så ser vi... Kunstig uintelligens, der har vi ikke. <laughs> Nej, men jeg du er god. Internet Explorer, hvad fik dig til at ringe ind til der Bredes program? Det gjorde, at jeg følger med. Jeg får jo øh, nyhedsbrevet for der Bredes program, og jeg synes, at øh, temaet i dag om... ...velfærd på internettet, det ligger tæt til mit hjerte. Men mm. jeg har faktisk ikke hørt programmet i dag, så jeg ringer faktisk bare igen, uden at har hørt programmet. Du cold-caller et radioprogram, uden at ane, hvad vi har snakket om. Fuldstændig. Men det er, fordi jeg har et tip til velvære på internettet. Hvad ja, er Fortæl. Jeg synes, at man skal give sig selv... Den sig selv, tjeneste at lære, hvordan man downloader ting på internettet. Fordi så ofte har man sådan, lagt mærke til, at ting kan forsvinde igen. Ting kan forgå. Øhm, og det her med, at alting er tilgængeligt på internettet, altid, det, er, øh, det er... en det er tanker, man kan varme sig ved dem, men det er ikke altid, det er fald, at det er helt sandt. Det er en fejl! <laughs> øhm, så, så jeg tror, at jeg, egentlig ringer jeg bare med en meget kort opfordring til alle de de brede og det er at sætte dig ind i, hvordan man downloader ting på et nede i en butik, og så download en masse ting, som I synes er interessante, eller smukke, eller noget, I gerne vil gemme af den ene eller den anden grund. Fordi så er der ikke nogen, der kan tage den fra jer. Ja. Og det synes jeg, det, det giver i hvert fald min ro, at, øh, at, kunne, at, kunne, at kunne downloade noget og beholde det, og så, det, så kan det ikke forsvinde igen. Det er faktisk bare det. Der er faktisk en en øh, for, for nylig, hvor alle udsendelserne af de der bredes program tilgængelige øh, på DR Lyd og i podcast-apps og, og så på grund af. Øh, nogle, øh, at det er jo gerne vil spare penge på at have royal, at, altså, at betale royalties for at have lang øh, liggetid på Musikpodcast, så er vi nu nede på kun at have 5-6 så liggende pt. Men der er en lytter ved navn August, der har downloadet alle udsendelserne af de der program, og det var jeg personligt ret glad for. Så det, er det, det, det er jo et den... godt eksempel. Ja. Hvis man sidder med sin laptop, så er der rigtig mange snille browser-plugins til Firefox, som gør det nemt at downloade alt muligt crap, man lyst til at downloade. Det tror jeg skal være en sektion inde i lytternes linksamling, hvor jeg kan i hvert fald, som de er give vise, hvilke add-ons jeg bruger for at downloade ting. Der er især et super program, der hedder YouTube-DL. Mm -hmm. Så man kan bruge til at hente videoer på alle mulige videosites. Ikke kun YouTube. Alle mulige videosites, kan man hente videoer ned på sin nyindkøbte eksterne harddisk. Og det er i hvert fald noget, jeg har gjort i stor stil. Jeg synes, det er så fedt. Er det noget en, en sådan, et, hvad kan man sige, lidt almindeligt På et almindeligt at man så er det så muligt at vil min, vælge min øh, Vens mor. Der er et grafisk øh, brugergrænsesnit, Hvis man henter. YouTube DLG uh, Instagrams blogger. vil du ikke sende en mail på djabredesnabla.dr.dk med et link til det du taler om Fordi så kan folk selv vil, klikke ind og finde det F og finde det. Det. Det, vil jeg, det vil jeg meget gerne Det skal bare være, det er ikke alle der er det er er ikke alle der IT-trollmænd uh, det, det, det er nødt til at være en lille smule nemt, hvis det skal lykkes Nu har lytteren fra før lagt på og ringet op igen Skal vi lige høre hvem det er? Ja Du har ringet til DJ Bredes program, hvem er det? Du brænder os fra, Du spillede kostbar. Jeg var nødt til at råbe efter dig. Hvad sker der, altså? Ja, hvad sker der lige? Altså, det, der er jo helt vildt lyd, når man bliver indstillet ind i det der P6-verden der. Det hvad? er Thomas Vise. Hej, Thomas Vise. Jeg har en ø, anbefaling til internettet og en efterlysning blandt lytterne af programmet. Øh, det er sådan, at der findes en database, der hedder russiainfoto.ru. Som er et meget, meget smukt sted på nettet, med nogle fantastiske gamle billeder. Ja. Er det en bindestreger mellem ordene? Nej, heldigvis ikke. Altså, øhm det, det, øhm... det virker... Ja, det der sker, når man kommer ind på den, så fyldes øh, browseren ligesom med kyriniske... bogstaver. Og wow. det er altså noget, jeg kan, jeg, kan jeg ikke finde ud af at læse. Og så, øhm, synes jeg bare, det fedeste er det der, som internettet desværre har mindre og mindre af det der med, at der ligesom er en verden, man ikke kan forstå, som er ufattelig fjern og ufattelig øh, dyb på en eller anden måde. Det, det, det er den her database med billeder også. Så det kan jeg klart anbefale man ligesom går ind og bliver væk, uden at kunne finde rundt i den her øh, CPR verden Så det var ligesom den ene ting. Men når de fra, Thomas viser de billeder, hvad forestiller de? Bare for, at man kan ja, se det også der er ligesom en timeline fra 1999 og så tilbage til 1840. Og så trykker man ligesom rundt i den timeline, og lige pludselig så har man billeder af alle mulige forskellige mennesker og byg bygningsværker og soldater og kirker og gårde og landsbyer og teaterstykker og kendte forfattere, som man ikke ved, hvad der hedder. Øhm, og det er ligesom sådan en... Ja, Ja, det er sådan nærmest sådan lidt en, en fantasy eller magisk verden, fordi den er så for mig i hvert fald kontekstløst. Det foregår i Rusland, men der har jeg ikke været, så det bliver sådan en, ja, sådan en form for Ruslands fantasi eller forestilling om en verden af i går. Og det er jo også på en måde det oprindelige løfte om cyberspace var et nyt rum, men så fordi du ikke kender Rusland selv, så bliver det ligesom et nyt rum med et... Er det blevet en forlængelse af løftet om cyberspace? Ja. Øhm, og, og det er som om, at, at det cyberspace, som jeg i hvert fald møder alle andre vegne, er sådan ufatteligt øhm, nærværende på sådan en kedelig måde. Altså, jeg bliver ikke sådan øh, forundret på samme måde, som jeg gør her. Øh, så det er, det er mega fedt. Og det, som jeg godt kunne tænke mig ligesom at spørge, om der var nogle af lytterne, der ville være med til, det er sådan lidt en idé, jeg har. Øh, om, at øh, altså jeg har spillet sådan noget øh, bordrollespil, tror jeg, man kalder det. Hvad er det? G kring, ja, sådan en slags bordrollespil, altså ikke sådan Bor noget live-rollespil. Ja, man sidder omkring et bord, og så ah. fortæller man historie i fællesskab, Og et, et rollespil, jeg rigtig godt kunne tænke mig, det var sådan et, der tog udgangspunkt i den her database. Så hvert træk og forandring og udvikling i historien ligesom var en vej rundt i den her database af russiske billeder. Og så skulle man selvfølgelig det skulle så ikke være en historie om Rusland, men om en form for fantasiverden med udgangspunkt i de her billeder her. Så hvis der er nogen af lytterne af programmet, der har lyst til at være med til det, så må de her gerne øh, kontakte jer eller mig eller så, hvad der kan lade sig gøre, og så melde tilbage Um, Thomas, måske kan du, øh, hvis du nu sender dit øh, linket til Russia in Photos ind til lytternes linksamling, så kunne ja. vi også på en eller anden øh, diskret måde, så du ikke får for meget spam, skrive din, øh, du kunne skrive et, et kort signalement af, hvad der er, du gerne vil skabe, og så kunne vi bruge, øh, så bruge den platform til at samle dem, der gerne vil hjælpe dig med det, og synes, det lyder spændende. Helt sikker. Det vil jeg prøve... Øh hvor, kan jeg kigge på Instagrams for at finde vej til det der? Eller hvor finder jeg... Ja, så skal hvis, bare det, ind, lyt... hvis du går ind på djabrede.dk, og så har jeg et menupunkt, der hedder vejledning, ah, cool. Så kan du trykke der, og så er der to punkter derinde, der relaterer sig til aftensprogram. Den ene, er, det ene punkt er, at sådan skifter du e-mail øh, sammen med punk... Vores lytter, Punkpanda, har lavet en guide til, hvordan man skifter væk fra at bruge gmail eller hotmail. Og så er der andet ja. punkt, der hedder lytternes linksamling. Og det havde jeg håbet, jeg kunne være sådan en popcornsgrude af fede links, der kunne øh, inspirere til at forbinde med en the spirit of sharing. Den oprindelige ånd omkring internet. Ja, ja, ja. Det vil jeg tjekke ud Det lyder helt at, at... Fedt, det der, Russian photos. Til vores lyder internet explorer der stadig er med igennem. Hils på Thomas vise. og om Det kører på chatten i aften ja. ja. her. <laughs> Velkommen på chat. <tjaten>. <laughs> Uh, har I snakket om, at DJ Bredes program, skråsbrek brevkasse, jo også er det, som internettet var engang? Ja, altså sådan, sådan et sted, hvor tingene ligesom fletter sig ind i hinanden på en mm. uh, mærkværdig måde, og, og ja, udvikler sig. Altså nej, og det er ud fra måske lidt et forsøg på at lade tingene tale for sig selv, Thomas Vise. Uh, men det er i noget, som jeg Ja, men det ligger også i min, det ligger i min jeg tror det er dybt flattet ind i min evaluering af, hvad der overhovedet er godt og spændende. Og der er et meget stort element af, hvis, hvis, hvis tingene er tilfældige nok, så danner de deres egne forbindelser, og så slipper man for at styre noget. <laughs> det lyder som et fedt princip, det, det vil jeg gerne prøve at tilslutte mig. Jamen, øh, det har du allerede gjort ved at ringe ind til de breds program på telefonnummer 42 66 80 29. Nu synes jeg, at vi skal nå til øh, altså en slagsang, en, en sværvægter af teknologi-interesseret musik. Thomas Viser, Internet Explorer. Jeg håber på at høre fra jer på didierbredes-dr.dk. Og alle andre, der lytter med, hvis, hvis du sidder og tænker, jeg besøger tit den her hjemmeside. Der er nok ikke nok mennesker, der kender den. Så send mig en e-mail på djbredet.dr.dk, så laver vi altså det her en lytternes linksamling, og så prøver vi at vise, hvad internettet stadigvæk kan. Det kan jo potentielt være en måde at forbinde de mest umage idéer, og de mest umage mennesker omkring noget, de slet ikke vidste, de var interesseret i. Jeg har selv bidraget med en masse ind til lytternes linksamling, nogle ting, der virkelig har formet mig. Altså, så jeg håber, at du har lyst til at tjekke det ud. Gå ind på djbredet.dr.dk. <laughs> de er brede som Tryk på vejledning. Gå ind på lyndernes linksamling. Kig på det. Tænk over det. Bidrag, hvis du kan. Det vil glæde mig meget. Uh, Thomas Wieser, Internet Explorer. Tak fordi I ringede ind. Her kommer Kjell Høglund med en profetisk sang. En måske en lidt naiv sang. Det er en svensk sang. Der er en god musikvideo. Sangen hedder Maskinerne er vores venner. Hvad mener du om det? Altså, kan tilslutte det her? Åh, oh, jeg vil løsne, det var sandt. Det er måske en dimension af teknologien, som er det politiske, som ikke tåler at blive overset. Maskinerne er vore venner Utan dem inget paradis Maskinerne er vore venner Naturligtvis Tryk på en knap Og lampan lyser Tryk på en knap När du fryser, ud. Tryck på en knap. Tryk på en knap. Glæderne mettes. Tryk på en knap. Munnarna mettes. Tryk på en knap. Det koncert det vi var til Rockfestival i sommer. Ja, det var ret fedt. Men han spillede også det, her nummer, så vidt jeg husker. Ja, han spillede med sine to øh, kompiser. Mm. Hvis du er, øh, her, øh, ja, hvis, hvis du øh, går ind på den hjemmeside, der hedder VideoMonkey, som der er nogle andre, der kalder YouTube, så kan du altså finde en ret sjov øh, video, hvordan den her sang med Kjell Hyggelund. Maskinerne er vores venner. Du kan også finde den inde i for hvert udsendelse af de der program, så er der en, øh, en spilleliste med titler og navne på alt det musik, der bliver spillet i programmet. Inde på djbred.dk Det her er faktisk et lille ønske, men i øhm, det har været en kaotisk uge, så kan jeg så ikke, ikke lige huske, hvem på Instagram har lige sendte det her ret fede ønske med, med Winston Bailey, også kendt som The, Sh The Shadow. Musik fra Trinidad og Tobacco. Altså, vi anerkender den tradition for den historiefortællende musik, Calypso musikens historie fortæller kvaliteter Jeg kommer Winston Bailey med Crazy Computer the man, computer for give advice a whole lot of tilbrevet, det løgten af den, øh, er en banan skrældet, øh, eller er en banan tilberedt, når man skrælder den? Det spørger jeg bare øh, tak for at lære os lidt om Smølvibs, og, øh, i aften er sidste gang for en stund, hvor jeg kan høre med live, fordi jeg snart står til søs, igen. Øh, så hvis vi ikke, øh, ved, hvad vi skal tænke på, så prøv lige at tænke på jeres yndlingsret, en skrældet banan, som, øh, jeg vil argumentere for at tilberede uh, en dejlig aften. Helt lidt miksigt. Button, and a whole lot of foolishness. Winston Bailey, også kendt som The Shadow. Og en Crazy Computer. Musik for Trinidad. Til den lytter, der lige prøver at ringe ind. Uh... Jeg nåede ikke at tage den. Ring igen. De Breds program er et af de programmer på Danmarks Radio, der spiller mest af den uh, kunstner, der hedder Ole Bertelsen. Og her i Didier Breds program, der har vi ofte nyt at lytte til den sang, der hedder Inden på gamle torg med Ole Berlsen, fordi det er en magisk sang. Men Ole Berlsen, har han så også noget at sige om øh, internet og computer så for pladen. Ludo, Casinomani fra 2004 kommer her Ole Berlsen med sangen Små, infame, asociale gnom. Der får du altså en øh, Berlsen i og selvlysende aflappningsbokser. Rødt lys i min brænder, det trækker op til står Nu det bliver vinder må jeg skifte blik på troen. Internet er det ludomani, bare fordi jeg tager mig tid til at tænke. -tanke. i min scanner på falder sent i år før vi ved det er det sommer ja tiden står og går x antal gigabyte kan hjernen følge med det er vel hele right et eller sted at vi er dots i det digitale univers Blandt billioner lioner gik små invæne af sociale knogler i et ballbånds Går i fisk Går tiden på standby Vi ser et forår Der spirer og gror Måden vi egentlig helt forstår Hvad der foregår At vi er døds I det digitale univers Bytes Blandt billioner Gigahertz in fate. lights and the Forgejstrede og forelskede. I forhold til det med internettet, tænkte jeg, at man kunne høre Shubidua med, med logik, hvilket er mest relevant i forbindelse med robotter og computere. Man må bare tage hatten af for, hvor ofte de har fået ret i deres profetier, særligt her på Shubidua 8 fra 1982. På nummeret Costa Kalundborg fortælles der fra et fremtidigt Danmark, som har fået et attraktivt tropisk klima på grund af, en forurening af den ydre atmosfære. På samme nummer synger de, at man kan fange en haj i køebugt. Det var der så nogen, der gjorde tilbage i 2016. logik handler om musik, der laves via statistik. Ikke at computer- eller at algoritmedrevet musik skal begrades, men det er da godt set. I kan også sætte www på med samme orkester, hvis det skal være mere lummet og direkte relateret til, hvad man kan og ikke kan gøre på nettet. Tak for, at man må være med. Kærlig hilsen, Sillehegn. Her kommer Subidua med Sillehegns første ønske, Melogik. Der også den anden i ærmet. Her kommer Subidua. Når jeg får det selv, jeg op i shit. Den spiller og på fire sprog. Stinkende klog Den laver ny musik Efter statistik Det er en melodik Det siger man skal synge om kærlighed Som vi går rundt og ned i uenighed Og 80% af de danske piger Vil hellere være mor En far til fyr Store melongrampis Flyver maskinen normal til Paris Så vi skal brugt på hotel Det bliver som en drøm Med franske franker med vækstede strøm Så gælder musik I der Det er melosik Når no, det er Frankrig Trøm på den franske kontakt Connection. Ah, okay? Hey, vi har en dytter igennem. Hvem er det? er Punkpanda. det? det er, -panda. er det? Oh, det er Hej, Punkpanda. Hej. Tak, fordi du ringede. Jamen, selvfølgelig. Jeg vil bare lige ringe ind med... et øh, forslag til nogle links, der kan komme ind på databasen. Ja, til dytternes linksamling. Ja, præcis. Ja. Æm, og også et godt råd til måske, hvordan man kan omstille sig sådan lidt digitalt. Ja. Æm, fordi altså, der, der er jo mange, som har kredset rundt om den her overvågningskapitalisme-bog. Ja. Og jeg er også en af de lyttere, som har prøvet at læse den et par gange, og aldrig rigtig kommet igennem den. Men jeg har ligesom meget fattet essensen af det. Og det, som jeg ligesom så har valgt at gøre, det er sådan at prøve at erstatte øh, de ting, som jeg kan erstatte og gå ud af de ting, som jeg ikke længere har lyst til at være en del af. Øhm, og der har jeg ligesom også fået meget hjælp på en anden del af internettet end Facebook og Google. Øhm, og det er blandt andet sådan en hjemmeside, der her privacytools.io. Hvor at, øhm, den er ligesom lagt op, sådan så at alt det, som man bruger lige nu, så kan man klikke ind på det, og så kan man se alternativer, man kan bruge i stedet for. Og så, øhm, ja, tænk over det der med at trappe ud, eller sådan, at hvis man er træt af, at øh, Facebook eller Google ved for meget om en, så prøver at sådan, stoppe det lidt efter lidt. Så start med at lukke sin Facebook-profil for eksempel, eller sin Instagram-profil, eller Whatsapp. Og så øh, gør sig sådan uafhængig på den måde, i stedet for at tage koldt jukker med det samme. Det synes jeg det er godt pointe. Været, det har jeg i hvert fald oplevet som at være mere holdbart. Og sådan lige først prøve at leve uden en Facebook-profil, og så prøve at finde erstatninger for det. Altså hvis det er events, man gerne vil se, så find en online-kalender og brug dem i stedet for. Der kommer jeg til at tænke på den, der hedder .net, som vi har i Danmark. Ja, altså duk DK, den er super god, og den er Dog jo op? meget... okay, dk. Ja, den er meget um, på sådan demoer og folkekøkken og sådan nogle øh, ja, politiske ting. Og det er jo mega fedt, at der er det, og der er også en, der hedder highpass.events, som er, sådan, samler øh, koncerter og techno-fester i København. Mm. Øhm, ja. Og så for eksempel Messenger, så kan man jo overveje at begynde at sms med ens venner, eller skrive på krypteret tjenester, Signal eller sådan noget? Altså, jeg ved bare ikke med Signal. Nu, vi, nu går vi lidt i detaljen med, sådan, hvad er den bedste tjeneste, der er bedre end bare at lægge og pølle frem og tilbage på Facebook Messenger, men det har undret mig med Signal. Altså, en krypteret besked-app, som mange af mine venner bruger, er det sådan, så snart jeg tilmeldt mig sådan mig ind, så kom der sådan en pop-up, som var sådan, hvor den havde høstet hele min telefonbog, og var sådan, ding-dong, øh, din ven, øh, DJ Bred, bruger den her nye krypterede besked-app, det virker ikke specielt privat på mig. Altså. Nej, det er det, og jeg tror, der er også, um, ja, der er mange, som har et problem med både det der med adgang til kontaktbogen, men også, at man er ligesom oprettet en bruger på ens telefonnummer. Mm. Og der er, der er ligesom også en afvejning i forhold til kryptering og privatliv. Mm. Øhm, og jeg tror, at det måske bare er den mindst ringe lige nu. Ja. Indtil at der er nogen, der måske laver noget, som er federe. Jamen punkt på andre, du har faktisk også været en af de igangsættende kræfter i bag det her emne i aften i de der bredsprogram, som er internetovervågning og... Øh Digital, psykisk, hygiejne. Du har sendt mig en lang e-mail, hvor du havde beskrevet en masse alternative e-mailudbydere, som man kan skrive ja. til, hvis man vil væk fra Gmail eller hotmail eller et eller andet tilsvarende. Ja, præcis. Altså, det er fordi, jeg bekymrer mig rigtig meget om det her emne, så derfor så blev jeg også virkelig glad, da MS Midt, som ligesom foreslog, at det skulle være et tema fordi at øhm, jeg synes det er et vigtigt tema og det er godt at snakke om mm. og det ja. er godt at vi snakker med hinanden om det fordi at sådan, ja lige nu så sker der bare ret mange fucked up ting rundt omkring i verden som at Facebook og Google er skyldige men de er ikke rigtig tager nogen øh, ansvar for og det er heller ikke som om at der kommer sådan en stor reaktion på at Facebook laver folk i Myanmar, eller prøver at overvælde den demokratiske regering i USA. Der var jeg lige øh, smøre lidt øh, forsigtighedskræm ud din formulering og sige, at de måske er medvirkende til, at deres polariserende algoritme gør, at der er nogle folkeslag i Myanmar, der ender med at begå folkebord. Ja. Øhm, bare så vi ikke får fjernet det her program, for det er lydens to sekunder efter. Det er ikke Ja. <laughs> Jeg kan huske, da jeg indså og det her er egentlig sådan en øhm, jeg taler nok desværre lidt mest til mig selv fordi det kan sagtens være, at der er mange af dem, der lytter til de der breds-program i aften, der har indset det her for lang tid siden men i en ånd af forsøg på at være ærlig om min egen øhm, udvikling inden for at tænke over det her spørgsmål og lignende spørgsmål, der kan jeg bare huske at, at et øjeblik var indså, at Nå, men, fordi jeg har, jeg har haft en gmail e-mail, altså en Google-email-konto i mange år, og det synes jeg bare fungerede fint. Altså, det var jeg mm. egentlig ret glad for. Jeg havde masser af plads. Jeg skulle aldrig flytte noget yeah. eller slette noget. Og så gik det op for mig, at alle handlinger, man kan gøre som et menneske, jeg har så minimum to komponenter. Den første komponent er, i konteksten e-mail, er sådan, Nå, fed! nu har jeg en e-mail, øh, hos Gmail, og den er gratis, og det er nice, og det betyder, at jeg kan få nogle mails og sende nogle mails, men i og med, at jeg har valgt at have min e-mail her, så er jeg også medskaber af en norm, som er, at det er normalt at have en e-mailkonto hos Gmail, fordi jeg har en e-mailkonto hos Gmail. Og et perspektiv til en anden, et andet emne, som mange tænker over for tiden, er sådan i forhold til hvordan man opfører sig i det offentlige rum og man, en parallel jeg gerne vil komme med, som måske er lidt kluntet, men som kan være instruktiv, er sådan, hvis jeg pifter af en person, jeg synes er tiltrækkende på den anden side af gaden øh, øh, altså catcalling så, mm. så kunne det være at den person på den anden side af gaden lige præcis var et humør, hvor den person var synes, det var vildt nice, at jeg lagde mærke til, at sådan, den person var sexet, og jeg lagde mærke til det, og den person bare var sådan, tog det som et kompliment, ikke? Men, øh, og det kan sagtens være, at det i et enkeltstående tilfælde kunne være en, en handling, der gav udslag i, at den person bare synes, det er, det er vildt nice, de der piftede af mig, fordi det var, jeg føler mig også sexet på den anden side af gaden, men hvis det så i 99 procent af alle mulige andre tilfælde, sådan, er virkelig forulæmpende og ikke nice for den person, at jeg går og opfører mig på en uforsigtig måde og skaber en norm med mine handlinger, som faktisk er nederen for flertallet, så, så er det jo en negativ handling på en måde. Og det, jeg prøver at beskrive, er sådan set bare det, man kunne kalde andenrangseffekter af sine handlinger. Og en andenrangseffekt af at have en giv en google E-Mail konto er, at det bliver normaliseret at lægge alt sine data over i armene på Google. Og en anden rangseffekt er at catcalle folk på gaden. Selv det mindretal af mennesker, der synes det altså nice at blive catcallet på gaden, det vil være at være sådan, det er åbenbart normalt at catcalle folk. Og, det er, ikke, og det, det er bare noget, jeg prøver at tænke over i alle mine livsforhold forhold, at være sådan, hvad rangseffekterne er rangseffekterne af, at jeg har den her forestilling om andre mennesker? Hvad er af, at jeg har en Gmail-konto? Hvad er af, at jeg sidder og ryger cigaretter? Altså det, altså det normskabende lag af menneskers måder at koordinere deres handlinger på. Og det, det, der generer mig, når jeg ser sådan en pop-up på en hjemmeside, hvor der står Din data, dit valg, det er sådan, ja, på en måde er det mit, min data, mit valg. Men på en anden måde er det jo også en måde for dem, der gerne vil høste min data at sige sådan, der er ikke nogen andre end dig, der skal bestemme, hvad du skal gøre med dine data, og du skal ikke se dig selv som en gruppe, som en del af en gruppe, når du bestemmer, hvad du vil gøre med dine data. Og på den måde er det, er det, bliver det sådan en del af herskteknik, hvor sådan, det er mit eget personlige valg, at jeg vil give alt min data til Google, men du har virkelig en skabt en norm, der risikerer at ende i en eller anden form for digitalt feudal samfund. Er jeg er bange for. Altså, det er min paranoia. Det er det, jeg er bange for, det er en del af drivkraften ved at lave det her program i aften i de der program er at sige, øh, tænk over andenrangseffekterne af dine handlinger. Øh, altså, jeg er ikke ude på, at jeg har selv som sagt haft en Gmail-konto mega længe, og har stadigvæk alle mulige andre konti, jeg skammer mig over og synes, det er lidt dilemmafyldt at have, men... Men det er bare som om, hvis vi kunne koordinere alle sammen, så kunne vi vildt nemt komme ud af det der pjat og lave nogle vildt nice digitale samfund, hvor, hvor, hvor vi ligesom var enige om, hvad målet var, og vi ikke skulle lade alle mulige teknogalninger øh, styre vores tanker og vores køb og vores psykologi og vores normer. Altså. Ja, 100%. Men jeg tænker også, at det, der ligesom har manglet i lang tid, er den offentlige samtale omkring det her. Eller så det handler ligesom kun om, hvor nice og let alting bliver, når man bruger en Apple telefon eller en Google e-mail kontor, og så er den også knyttet op på ens YouTube-konto, den er også knyttet op på alle de søgninger, du laver, og den ved også, hvor du bor hen, så du kan finde hjem i Google Maps. Og at det ligesom kun er convenience, man snakker om. Man snakker aldrig om de der anden håndseffekter, eller hvad vi skal kalde det. Mm. Altså sådan, hvad der sker ud over det, og derfor så er det bare godt at starte den her offentlige samtale omkring, hvad der, hvad der også sker, og hvad vi kan sådan bygge i stedet for. Jeg tror, det der er allervigtigst, det er sådan, og, og det er også det, du har sendt den her lange beskrivelse, hvor du havde researchet nogle alternative e-mailudbydere, og vi har snakket lidt om sådan, om... Okay, det er pisse besværligt at ændre e-mail. Fordi det er det jo, man skal logge ind alle mulige steder. Man skal ind på e boks og borger.dk og skrive, at man har fået en ny mail. Og jeg skriver til sin tandlæge og alt muligt. Det er, jo, det er rimelig besværligt at skifte e-mail. Ja. Og det må man bare se i øjnene. Altså, øhm. Men... Det, det, mit forslag vil bare være, at jeg har selv sådan en digital systue med nogle af mine venner, hvor vi mødes sådan en gang om måneden. Og så har alle alt sammen alt muligt. Som alle mennesker har alt muligt piss, man skal ordne på nettet med mit ID. Og det ene eller det andet er at flyttet sit webhotel, eller puttet nogle flere ram i sin thinkpad, eller et eller andet. Og så mødes vi bare en gang om måneden, og så sidder man med hver... Så er det bare en opfordring til, hvis du at lyst til at skifte e-mail. Lad være med at sidde og gøre det alene og blive helt overvældet af, hvad det er. Bare sådan fucking lav nogle æbleskiver til at to-tre to, andre gode venner over, der måske kan se et en med det samme, og så sidder lidt og, og hygger med det og gøre det til en social ting. Og kig på Punk Panda-skyddet inde på djbred.dk under vejledning til alternative e-mailudbydere, som ikke koster noget og som respekterer dit privatliv øh, lidt mere. Altså. Ja, og der vil jeg også indskyde, at hvis man synes, at det er svært, selvom man måske godt kan finde nogle venner, som man kan gøre det med og sådan noget, så inden på Dukop, der er der nogen, der hedder kryptohaken, tror jeg det hedder, som en gang om måneden laver sådan nogle øh, digitale sygstuer, som ligesom er offentlige, hvor der sidder nogle nørder, som rigtig gerne vil hjælpe dig med alle de her ting. Altså, siger så du, dem kan man også altså, på På det er jo ligesom sådan en online-kalender, hvor alle folk bare kan lægge deres events op. Og hvad hedder dem, der laver den her offentlige? De, jamen, jeg mener, de hedder CryptoHagen. Altså sådan et spil på at være krypteret og sådan noget med Copenhagen. Men jeg tror, de er både i København og Aarhus, laver de de der digitale sysduer. Som ligesom er åbne over for alle. Altså, de er på den der café, som øh, mellemfolk de samvirke har, nede i øh, Ravnsborg i København. Okay. En gang om måneden, så kan man gå ned og så er der nogle der, som rigtig gerne vil hjælpe en med, hvordan man kan beskytte sine data lidt bedre, og få hjælp til at skifte en e-mail og sådan nogle ting, hvis man har brug for det. Punk panda det er nice, men vi er nået til en ret, øh, og det jeg var glad for, at du øh, ringede ind, og jeg håber, at folk har tjekket dine anbefalinger ud. Vi er nået til protokollen her i aften af de der bredere yeah. program. Og jeg vil gerne ja, sige tak. tak for programmet. Ja, selv tak. Ring ind igen. Det gør jeg. Det var MS, en MS Midsommers idé, at vi overhovedet skulle have det her tema. Tak til dig, MS midsommer Tak til Staniol, til Punkpanda, til Torslev, til Elektrikøren, til Svalde, til Didier Stakkelsberg, til ham fra Lindevang, til Michael Lazarus, til Røjer Jazz, til TRM. Du havde et godt forslag til en hjemmeside, det kommer. Tak til brødrene Numsi. Tak til Ida. Tak til Internet Explorer, Thomas Vise, Den Cykliske Gruppe og Prinsessesmeden. For at lyttet til Didier Bredes program i aften på P6 Beat. Vi er tilbage på torsdag. Mit navn er Didier Bred. Pas godt på dig selv. En lurende grøn handelskrig mellem EU og USA er blevet dæmpet en lille smule efter et møde i dag mellem den franske og den amerikanske præsident. Det siger de to præsidenter, Joe Biden og Emmanuel Macron, efter et langt møde i Washington. De siger nemlig, at de står sammen om at få udbredt grøn energi på en retfærdig måde. Handelskrigen har været under opsejling, fordi USA har givet massiv økonomisk støtte til grønne amerikanske virksomheder. Det har fået europæerne til at frygte, at energistøttepakken er konkurrenceforvidende. Joe Biden siger dog her til aften, at der er enighed om at harmonisere de to landes indsatser på klima- og vejrvsområderne. Vi er blevet enige om at drøfte praktiske måder for koordinering, produktion og fornyelse på begge sider af Atlanten. Og det skal der følges op på, når EU og USA fortsætter de samtaler, der allerede er i gang, sagde Joe Biden her til aften på et fælles pressemøde med Macron. Flere vidner bakkede i dag op om Morten Messersmiths forklaring, da sagen mod Dansk Folkepartis formand om svig med EU-støtte og dokumentfalsk fortsatte ved retten på Frederiksberg. Spørgsmålet er, om der blev afholdt et EU-seminar i forbindelse med partiets sommergruppemøde 2015. Det siger Morten Messersmith, at der blev, men anklagemyndigheden mener ikke, at det er tilfældet, og Dansk Folkeparti derfor ikke var berettiget til EU-støtten. Og i dag var der altså opbakning til Morten Messerschmidts udlægning fra to nyvidner i sagen. Folketingsmedlem Alexandersen og Messerschmidts daværende rådgiver Christian Vederkink. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Begge to fortæller, at det er deres erindring, at der var EU-emner og en EU-dag på programmet om tirsdagen. Altså man havde tre dage afsat til sommergruppemødet, men om tirsdagen, der var der EU-dag. Og det husker de to, begge to tydeligt. Dagens vidnuesagn er dog i modstrid med dem de to tidligere DF-profiler, Christian.